Наближаючись до ангулемського особняка, Луїза побачила у дворі ноші з гербами королеви. Воротар на її запитання шанобливо відповів, що королева Марія ще гостює в її дітей. Луїза, насупившись, наказала негайно провести себе до Франциска. Які там панували веселощі. Грала музика, горіли свічки, лакеї розносили таці з солодощами. Луїза звеліла не повідомляти про своє прибуття, і тому просто завмерла у дверях, шокована сценою, що постала перед її поглядом. Королева сиділа на дивані, а Франциска влаштувався на лавці біля її ніг, тримав її руку у своїх і не зводив з мері захопленого погляду. Його веселі товариші – Монморансі, Боніве, Флеранш – Усі вони були тут. І її милий бурбон. У Луїзи потемніло в очах. Її молодий коханець теж обрав місце поруч з королевою, сидячи на низькому пуфі, як і Франциск, не зводячи погляду з королеви. А її донька Маргарита і ця дурепа Клодія розташувалися поруч на стільцях і, не мов би, нічого не помічали. І це тоді, як вона проскакала кілька льєв, таки холоди, стомблена, змерзла, докладає неабияких зусиль, щоб захистити їхні інтереси. Нарешті Луїзу помітили. Почали вклонятися лакеї, стихла музика, а Франциск поспішив їй назустріч і поцілував руку. А їй, відповідно до етикету, насамперед належало підійти до королеви, до цієї рудої сучки, блудливої англійської дівки – схилитися в реверансі і бормутіти вітання. У мирі в погляді колюча настороженість. Луїза змусила себе посміхнутися. «Веселе ж у вас, товариство!» «Справді, мені завжди приємно проводити час у компанії ваших дітей, пані». «А як до цього ставиться його величність? Адже я чула, він хворий». «На жаль, так. Але він не заважає мені розважатися». О, безсумнівно, він взагалі вам не заважає Королева сердито стисла губи Дивилася, якщо не вороже, то й аж ніяк не привітно. Луїза поцілувала дітей Послалася на втому і вийшла, але до себе не пішла Відпустивши супровід, вона розташувалася в ніші холодного вікна Нервово смикаючи вервицю Незабаром у коридорі заблимали від світи вогнів, з'явився почет королеви, але, не чекаючи її величності, пройшов повз неї, весело розмовляючи. Знову стало темно. Луїза чекала. І дочекалася. З кімнати вийшов Франциск, ведучи мері, під руку. Та щойно за ними зачинилися двері, він одразу притис королеву до себе. Вона виривалася, неголосно сміючись. «Мсьє племіннику, ви надто спритні!» «О, небо! Хіба я недостатньо довго упадав коло вас, мадам?» Вона продовжувала вириватися, даючи лад сукні, сказала майже сердито. «Якщо чекання так обтяжує вас, тоді, пане, домагайтеся перемог в іншому місці». «І ви відсилаєте мене до інших?» запитав він грайливо. Меріна відповіла. Вона помітила силуїд герцогині на тлі вікна і мовчки вказала на неї. «Франциско, той, якщо і знітився, то лише на мить». «Матінко, чому ви не відпочиваєте? Я думав, ви пішли до себе». «Мені потрібно поговорити з тобою, Франсуа». Він протягло, роздратовано зітхнув. «Звичайно». Хвильку, я тільки проведу її величність і буду до ваших послуг Він знав, про що говоритиме з ним мати Строга мати, яка докоряє пустотливому сину за його легковажність Невже вона не розуміє, що кохання важливіше за будь-що інше? Але те, що вона повідомила йому, було, мов, грім серед ясного неба Марі і Сафолк. «Коханці? Це неможливо!» – нарешті видихнув він. Він не хотів у це вірити. Якою милою останнім часом була з ним королева? Саме з ним, а не із Сафолком! Звичайно, – яхидно погодилася Луїза, – адже Грін'ю, який про все довідався, злякав їх, і тепер вони роблять усе, щоб на них не впала підозра. Може, королева і стала такою поступливою з тобою за порадою свого коханця? Та її сину вперто не хотів у це вірити. «Чим він поганий для Марії? Хіба вона не може захопитися ним заради нього самого?» «Асафолк! Чутки про нього і Марі доходили до Франції, ще до прибуття молодої королеви, але ж вони виявилися необґрунтованими». Хіба він сам і його мати не були серед осіб, які вранці після шлюбної ночі Людовика відвідали королівську спальню і оглянули ложе, щоб переконатися, що цей шлюб відбувся Отже, Марія залишалася незайманою, і всі ці чутки були брехливими Луїзі стала шкода сина Її син Франциск, її Цезар Він такий молодий, 20 років Саме час поводитися нерозважливо. Але вона знає, які сили причаїлися в ньому. Поки що їм немає гідного застосування. І в цьому, безперечно, винен Людовик, який не любить зятя і не дає йому можливості реалізуватися. Усуває як від політики, так і від воєнних дій. Отож, Франциску нічого не залишається, як витрачати свою невичерпну кипучу енергію на жінок. Жінок – яких він підкоряє з легкістю, і це додає йому впевненості в собі. Дотепер Луїза не заперечувала проти любовних пригод сина, навіть вважала їх корисними. Адже потрібно ж хлопчику якось реалізувати себе, поки не прийшов час великих звершень. Та чи здатний він захопитися по-справжньому? Луїза розуміла, кохання захопить її сина тоді, коли він одержить відсіч». І ось він одержав її від королеви, тому і захоплений настільки, що не розуміє, чим ризикує, а власним майбутнім – короною. І хоча Луїза бачить його страждання, вона не має права його жаліти. Вона повинна переконати його, довести, що ним погордували. Луїза взяла його руки у свої. «Яка ж ти досі дитина, мій бідний Франсуа!» «Та хіба я марно лякала б тебе, якби сама не турбувалася про твоє майбутнє?» Він мовчав. «Сафолк!» «Так, Сафолк!» Він перевершив його на турнірі, і королева обрала його. А сам Франциск? «Хіба він сам не визнав перевагу англійця?» Відступив. «Але чорт забирай! Йому потрібна ця чарівна жінка! Її посмішка, її ніжна шкіра, її червоні шуттєві губи!» Волосся кольору меду Невже все це дісталося іншому? Ні, він не хотів у це вірити І раптом відчув важелезну брилу болю в грудях